протестите в Иран. На фокус а, започваме разговора с Хамит Хушияр, ирански дисидент, бивш политически затворник, оцелял въпреки нечовешките изтезания, с които властите в Иран са се опитвали да го пречупят. За превода в афир разчитам на Яна Пункина от програма Христо Ботев. Благодаря Яна. А, и нека да започнем с това, че от неделя на сам иранската телевизия постоянно показва кадри на морги пълни с трупове на демонстранти, убити от силите за сигурност. Също ще Временно към семействата се отправя предупреждението да не допускат децата им да участват в демонстрациите, които според режима на аятоласите, един теократичен режим управляващ с екзекуции на политическите опоненти, според тях демонстрантите, протестиращите били водени от, цитирам, терористи. Поглед сега, отвътре към протестите в Иран, от първо лице е единствено число. Каква е цената на несъгласието? Как изглеждат репресиите? Какъв е личният риск? И за това какво очакват опозиционно настроените иранци в страната и в изнание? Добър дайм студиото на ирански активист за човешки права и бивш политически затворник Хамид Хошияр. This Благодаря ви, че дойдохте а, от Харманли, uh, където живеете, до а, студиото в София. Преди близо 3 години през 2022 в същото това студио, по време на първото ни интервю, вие казахте, в Иран започва революция, няма връщане назад. Как ще определите ставащото днес? днес? So, uh, think, uh, it, it like way, uh, мисля, че трябва да гледаме на нещата така и демокрацията и диктатурата предприемат някакви стъпки. So, like и революцията също се случва в отделни стъпки. Before, no Както казах няма връщане назад. the number of kills we hear about 12, 000, но с uh, жертвите, за които чуваме около 12 хиляди, мисля... Мисля... Uh, че не е възможно за хората да се върнат назад вече. The, you know, the, the revolution. И мисля че трябва и политиците вече да повярват, че става дума за революция. They should believe it long ago but still uh, we are struggling Uh, всъщност трябваше много отдавна да са го повярвали, но те до сега дори се затрудняват да uh, разпознаят Революционната гвардия като една терористична организация, въпреки че тя от uh, десетилетия извършва престъпления срещу човечеството. Може би обявената и планирана екзекуция на 26-годишния протестиращ Ерфан Султани, за която съобщиха властите в Иран, не се е състояла. Но, да Американският във, президент дъйде. вчера заяви, че вероятно Техеран ще спре с екзекуциите това е една от многото обаче екзекуции, защото тя се превърне в такъв фокус на внимание според вас. So uh, uh, Същност този човек стана известен с uh, след... 2025 в която имаше рекорден брой екзекуции в Ислянската република. Но no. no, специално за Ерфан всичко се случи в рамките на една седмица. Това е един много бърз процес. От много време гражданското общество и активистите не наричат тези убийства екзекуции, а държавни убийства. И Виждаме до каква степен uh, те са вече част от държавата. Но е много важно и самото разпространение на тези новини, защото всъщност тази терористична държава работи и през разпространението на ужаса. Calls, so а, по същата причина спряха всички възможни а, начини за комуникация електронна и само за един ден отвориха телефонните линии към чужбина, за да може хората в Иран да разкажат на си в чужбина. На колко е страшно. Имате ли връзка с ваши близки в Иран в момента? В последните 6 дни това не беше възможно, само веднъж майка ми успя да ми се обади за една минута, колкото да ми каже живи сме. After that, again, we don't have any И от тогава пак нямаме връзка. Още 2022, когато започнаха масовите протести след убийството на Масха Амини, под надслов жена живот и свобода, имаше много осъдени на смърт в рамките на нагласени процеси. Каква е връзката между днешните протести и унези предишни вълни от протести 2022, преди това 2009 зеленото движение, след което вероятно вие напускате? Иран so the you know, Ами всъщност връзката е в това, че протестите от 2022 бяха още една от стъпките в тази революция Те бяха основно за човешките права, но за жалост тогава гласовете не бяха чути достатъчно добре In, in, in that в тази част на революцията, както и във всяка от предишните изтъпки, а, все повече хора намират своето място в тази революция независимо каква е причината те да се присъединят, дали това, че принадлежат на различен етнос, дали това, че се борят за определени човешки права, но все повече и повече хора се присъединяват във всяка следваща стъпка. Uh, всичко това започна още от възстанието на студентите в 1999 2009, Green В 2009 зеленото движение. И сега имаме и тази поредна вълна, в която това, което може би е много важно да се каже, е, че чуваме за хора, които за първ път излизат на so протест. Което означава, че и те са си намерили мястото в тая революция. Казвате революция, аз се питам дали а, тази дума а, се обесценява <същност> когато си спомним а, идването на власт на Хумейни и ислямската революция. Интересен въпрос, обаче, това, което трябва да не забравяне за Хумейни е, че той измами всички. в Like to hear. Като беше още в Франция, казваше това, което на запад им харесва да чуват. А за хората вътре в Иран също знаеше какво точно трябва да им каже. Но тогава иранците не си спомняха какво е казвал той 10 години по-рано. Example. Example, among, uh, time, have, like, uh, uh, ще дава един такъв пример. По това време той говореше за Иран, който имаше около 20 милиона души население. Ask for, uh, vote right. и uh, казваше, че в uh, тази огромна страна само ни десетина хиляди и то така не много прилични жени искат да имат правата да гласуват. So such a after years to talk about и този човек 10-15 години по-късно започна да говори и за свободата на жените. Докато е бил във Франция. Франция. Are like 10 to 15 years ahead of uh, но нещата се променят, защото сега хората вече са от 10-15 години в опозиция. I mean, like, say, like, years ahead of the И са около хиляда години напред от режима. Говорейки за режима, как режима се разправя с как противниците си? Режим, ви Вие познавате uh, това вътре. отвътре. Ползва се както винаги чрез жестокости that violence can happen on or in the това насилие те жестокости те могат да се случат на улицата а може да се случат и в съда Говорите за физически мъчения. you talk и They make it а, да физически мъчения и това е вече законно то е прието в законите как тогава изобщо е възможно да съпротива so kind of, uh, ами първо нямаме никакъв друг избор някои хора казват, че самото име на страната Иран идва от една дума, която означава страна на свободните хора so is, for us is like a Така че значит, свободата е културата ни And, uh, we, we it, take, like, 100 years и няма да спрем докато не я постигнем дори да ни отнеме 100 години а какво на практика означава да те обвинят в война срещу Бог uh, accused of, uh, <laughs> uh, so because this regime called the representative of the god Понеже този режим сам се нарича представител на земята на Бог. И смятат, че е тяхно задължение, техен дълг да накарат целия свят да мисли точно като тях. Върховният лидер в страната е взел властта директно от Господ и се смята за негов наместник на земята. Uh, point И от гледна точка те се си дават право да вършат всичко което поискат Uh, само искам да дам uh, един пример. Революционната гвардия, която споменах, в нейното име, всъщност не се съдържа думата Иран. Uh, тяхната единствена uh, задача е да поддържат този режим. това Than and any other thing. И ако трябва да цитираме самия Хомейни, той казва, че това да се поддържа ислямската революция, режима е най-важното нещо. Това е по-важно от всичко останало, включително и от а, а, нали, религията. По някакъв начин религия чрез репресия. Сега, доколкото знам, вие сте арестуван заради група в Facebook, в която усмивате режима и религиозните водачи. Какво няма да забравите от времето, което прекарахте в затвора там? Две неща няма да забравя за затвора. One of them is the Едното са нечовешките мъчения. Uh, uh, по моето време аз изкарах uh, 130 дни в uh, карцер, в такава But единична клетка. Like like Но имаше хора, които са изкарали така в единична килия повече от година. But thing is that how build a the Другото обаче, което няма да забравя, е как политическите затворници вътре в затвора успяваха да изградят свои мрежи Не само че вътре в затворите се организираха протести но също така те имаха връзка с гражданското общество навън и с медиите години наред преди хората да се осмелят да протестират на улицата, да се съпротивляват на улицата, имаше такава съпротива и такива протести в затворите. And a lot from them. И хората навън научиха много от политическите затворници. Споменахте, че гвардията е едно от най-силните оръжия на режима. Да ви питам обаче за едно потенциално друго оръжие mm -hmm. ядреното оръжие докъде е стигнало обогатяването на уран? Mm -hmm. Доколкото, ако не бъркам, mm -hmm. а, доколкото знам, вие сте физик по образование mm -hmm. и може би имате отговор на този въпрос. About it. Не съм експерт по ядрените уръжия, но все пак мога да дам някакъв отговор. Знаем, че не са чак толкова близо до момента, в който биха могли да се зададат бомба. Но инвестират много в самите носещи ракети. И видяхме тези ракети, използвани срещу Израел. В момента вече Иран има възможност с тях да достигне и Европа. И най-силното им оръжие, според мен, не е това, което имат. I think the most they have is the Това, което според мен е най-силното им оръжие е техните, са, техните сътру... съюзници. They can rent uh, nuclear from their Могат да си наемат uh, ядрени материали от съюзниците. Говорите за Русия? Russia? Russia uh, Русия и Северна Корея. Сега, има информация а, за бойни групи от а, Ирак, кюрди, които влизат в сблъсъци с силите на режима. Възможно ли е според вас съюзяване на режима в Иран с Турция по антикюртска линия? So, uh, uh, like like, А ами то не, не стадо дума военни воени действия. Because Iran, the gun, then, uh, be uh, защото кюрдските провинции в Иран отдавна знаят, че хванат ли оръжие, просто ще бъдат uh, изколени. Besides сивил активитите. Uh, затова пък всъщност кюрдите имат много дълга история на граждански активизъм. Much the rest of Iran. Много по-дълга и много по-добра от остат част от Иран. But, uh, the, the, the these, uh, Но обединението между кюрдските групи в Ирак и Иран е много важно. Но не е Макар и недостатъчно. защото преди няколко дни един от uh, власти, имащите в Ирак uh, спомена присъствието на again, uh, uh, Да. Не, не виждаваме. О, Хашата Шаби е терористът група. Групата Хашата Шаби в uh, Иран. Не, е шиит в Ирак. Шиитска no, yeah. uh, група в Ирак. <laughs> Сега, много малко време ни остава, но трябва да ви питам. Да живее шахът, но кой шах? So, Там ли са надеждите на протестиращите иранци? Къде е някои тя говорят за връщането на предишния ирански шах. Uh, Защото някои хора поддържат монархията и по-точно сина на последния uh, шах, когато те в момента смятат за uh, някои други просто го използват, този лозунг, за да се присмиват на режима. Какво мислите? Важна ли е интервенцията на Синейните щати в този момент? Think that, uh, the ако the US, се случи ако не се случи, докато вървях към радиото слушах една история. Тя беше с Сиоваш, който вече не е между нас. Help us. А, преди да излезе на улицата, той казва, излизам и се надявам Трумп да ни помогне. But not Но обаче вече не е сред нас. Uh, so the now is like uh, ситуацията в момента е като в Сребреница. Uh, you know, Не можем да си позволим да чакаме дълго време, преди да помогнем на хората в Иран. Трябва веднага да се действа. И наистина, последно, какво бихте казали на българите, so, които мислят, yeah, че Иран е твърде далече от България? Иран е твърде далече And there is only one and Iran, and that's всички сме свързани, има само една държава между България и Иран, това е Турция. So uh, Изобщо не сме толкова далеч от други мисля, че един свободен Иран ще е добре за всички ни. Благодаря ви, Хамид Хошияр, политически опонент на режима в Техеран, който живее в България. Благодаря, че с нас. Благодаря, че бяхте с нас.